Salmul 23. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc într -însă. Acesta pe măr l-a întemeiat pe El și pe râuri l-a așezat pe El. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul, și milostenie de la Dumnezeu Mântuitorul Său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul păratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre. Și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei.